«Нікудишній вибір!» Логін прокинувся від болісного поштовху. Він лежав у незграбній позі, спершу викручено голову на щось тверде і притиснувши коліна до грудей. Він розплющив сонні очі всього на міліметр. Було темно, але звідки слинуло бліде світло. Світло, крізь товщу снігу. Його охопила паніка. Він нарешті зрозумів, де знаходиться – Логін нагріб снігу біля входу в крихітну печеру, щоб втримати хоч якесь тепло. Поки він спав, мабуть, сніжило, відтак вхід замило. Якщо хуртеча була сильна, на дворі могло добряче навалити снігу. І якщо замети будуть вище людського зросту, він може ніколи не вибратися звідси. Вийде, що він дерся сюди з гірських долин лише для того, щоб померти в якійсь кам'яній дирі, такій тісній, що навіть ніг не простягнути. Логін як тільки зміг, закрутився у вузькому просторі, взявся рити сніг за німилими руками. Борсаючись у нього, змагаючись з ним, пробиваючи його і при цьому клинучи все, на чим світ стоїть. Світло ринуло раптово. І було воно різке і яскраве. Він відкинув зі свого шляху останні грудки снігу і вибрався крізь пробити отвір на свіже повітря. На кришталево в небі сяїло сонце. Він звів до нього обличчя, заплющив засліплені очі і підставив своє тіло променю. Від холодного повітря дерло в горлі. Прямо таки різало. В роті страшенно пересохло, а язик нагадував кепсько обтесану колоду. Логін зачерпнув у долоні снігу і запхав у рот. Коли сніг розтанув, він ковтнув. Від холоду заболіла голова. Звідкись несло цвинтарним смородом. То був не лише вогкий і кислий запах його поту, сам по собі неприємний. Смерділа ковдра, що вже почала гнити. Два її шматки він обвинув навколо рук і прив'язав до зап'язь мутузкою наподоби рукавиць. А ще один навкруг голови, ніби брудний смердючий каптур. Черевики були набиті клаптями під зав'язку. Решту він обгорнув навколо свого тіла під плащем. Сморід від ковдри був нестерпний, але цієї ночі вона врятувала йому життя, що, на думку Логіна, було вдалим компромісом. Вона смердітиме ще гірше, перш ніж він зможе її позбутись. Похитуючись, Логін підвівся на ноги і роззирнувся. Вузьку круглосхилу долину засипало снігом. Її оточували три величні вершини – гори темно-сірого каменю і білого снігу, що стриміли на тлі небесної осінняви. Він знав їх. Вони, власне, були його давніми друзями. Єдиними, що залишилось. Він знаходиться у високогір'ї, на вершині світу. Він був у безпеці. У безпеці. Прогрипів він без особливої радості. У безпеці, бо це місце було надійно захищено від їжі. У безпеці, бо це місце було надійно захищено від тепла. Ні те, ні інше його тут не турбуватиме. Нехай він і відтак, Шайка, це лише місце мертвих і якщо не почати рухатися, можна стати одним із них. Логін і так вже дико зголоднів, його живіт перетворився на величезну болючу діру, яка зазивала його пронизливими криками. Він порився у мішку і дістав останню смужку м'яса, стару, залежану і брудну, схожу на сухий прутик. Цього було замало, аби вгамувати голод, але діватися нікуди. Він вгризся в неї зубами, смакувало наче Шкіра зі старого черевика, а після закусив снігом. Логін прикривав долоню до чола і приглянув на північ у глиб долини, звідки прийшов вчора. Земля повільно спадала. Сніг і каміння переходили у соснові узгір'я, дерева у звивисту смугу пасовиськ, а зелені пагорби у море, що виднілося на горизонті, як возенька блискуча смужка. Батьківщина. Від цієї думки Логіну стало не по собі. Батьківщина. Там жила його сім'я. Його батько. Мудрий, дужий, хороший чоловік, достойний ватажок свого народу. Його дружина, його діти. Це була гарна сім'я. Вони заслуговували на кращого сина, кращого чоловіка і кращого батька. Там само жили його друзі, старі і нові. Було би добре знову їх побачити. Ой, як добре. Поговорити з батьком у довгій залі, побавитися з дітьми. Посидіти з дружиною коло річки, побалакати про тактику з тридубою. популювати з шукачем у гірських долинах, несучись через ліс зі списом і ригучимо в навіженні. Нараз Логін відчув нестерпну тугу. Він ледь не задихався від болю. Біда крилася в тому, що всі вони були мертві. Зала перетворилася на кільце обгорілих колод, а річка на стічну канаву. Він ніколи не забуде, як, перетнувши пагорб, побачив унизу в долині спалені руїни. Як нишпорив серед попили, шукаючи хоч якісь натяки на те, що комусь вдалося утекти. А тим часом шукач посмикував його за плече і просив дати собі нарешті спокій. Самі лише трупи зітлілі до невпізнання. Потім він припинив пошуки. «Вони всі мертві!» А яким же їм іще бути, якщо їх застали Шанка? Він сплюнув у сніг коричневим від сухого м'яса з густком. Мертві задубілі її зогнилі чи згорілі тла. Вони воз'єдналися з землею. Логін щепив зуби і стиснув кулаки під смердючими клаптями ковдри. Він міг би повернутися до руїн приморського селища ще раз, востаннє. Кинутись в атаку, роздираючи горло виявничим криком до стоту, як у Карлеоні, де він втратив палець, але зажив слави. Він міг би звільнити світ від кількох шанка, розітнути їх, як тоді розітнув шаму безсердечного від плеча до пуза, так що аж нутрищі вивалились. Він міг би помститися за своїх батька, дружину, дітей, друзів. Непоганий кінець для того, кого прозвали Кривавою Дев'яткою, померти вбиваючи та й пісню згодом безклали непогану. Але в Карлеоні Логін був молодим і сильним, а за його плечима стояли друзі. Натомість зараз він був слабким, голодним і як ніколи самотнім. Він убив шаму безсердечного довгим гостреним мечем. Логін поглянув на свій ніж. Може він і непоганий, але дідька лисого ти ним помстишся. Та й хто співатиме пісень? Шанка мала страшні голоси і ще гіршу уяви, та і навряд чи вони впізнають його у смердючому голодранцеві, після того, як не шпигується гайдаком стріл. Мабуть, із помстою доведеться зачекати, принаймні, доки він не знайде більшого клинка. Зрештою, треба дивитись на речі реально. Можна рушити на південь, стати мандрівником. Там завжди знайдеться робота для чоловіка з його здібностями. Нехай важка і чорна, але робота є робота. Слід зізнатися – це був непоганий варіант. Не залежати ні від кого, крім себе, не перейматися чужими рішеннями, не відповідати за чужі життя та смерть. Звичайно, на півдні в нього були вороги, але кривава дев'ятка завжди давав собі раду з ворогами. Він знову сплюнув. Тепер, коли набралося трохи слини, Логін вирішив добряче пополюватись. Все, що у нього залишилося – це слина, старий казанок і декілька смердючих лаптів ковдри. «Померти на півночі чи жити на півдні Ось і весь вибір. І вибір цей – нікудишній. Треба рухатись вперед. Він завжди так робив. Якщо ти виживав, рухайся вперед, бо неважливо, заслуговуєш ти на життя чи ні. Згадай загиблих, пом'яни їх добрим словом, а тоді рухайся вперед і сподівайся на краще». Логін глибоко вдихнув холодне повітря, а тоді видихнув. Прощавайте, мої друзі», – прошепотів він. Прощавайте. Він закинув мішок через плече, розвернувся і почав пробиратись крізь глибокий сніг, вниз, на південь, подалі від гір. Досі сльотило. Легка мжичка, яка запорошила все довкола, збиралася на гіллії листі, на хвої, а відтак щедро зривалася вниз великими краплями, що просочувалися крізь, і без того вогкий одяг Логіна і стікали по шкірі. Він зачаївся у мокрому чагарнику, нечутний і непорушний. Дощові краплі бігли по його обличчю, по блискучому від вологи лезу ножа. Логін наслухав усі порухи лісу. Вбирав у себе все розмаїття його звуків. Нескінченними тушні камашні, сліпе вавтуження крутів, лякливу шамотню оленів, повільне пульсування соку в стовбурах старих дерев. Кожна жива істота в лісі шукала собі їжу до смаку. І Логін також не був винятком. Він зупинив свій вибір на тварині, яка обережно пробиралася крізь хащі неподалік. Справа від нього. Смакота. У лісі запала цілковита тиша, тільки краплі дощу одна за одною зривалися з гілок. Світ змалів до Логіна і його майбутньої здобичі. Коли йому здалося, що тварина підійшла достатньо близько, він вистрибнув і повалив її на землю. Це був молоденький олень. Він хвицав і виривався, але Логін був сильним і швидким, тож замить всадив у його шию ножа і перерізав горло. З рани линула гаряча кров, заливаючи Логіну руки і стікаючи на мокру землю. Він підняв тушу і закинув її собі на плечі. «Із цього м'яса буде гарна юшка, а якщо ще додати якихось грибів, тоді взагалі вийде смакота. А попоївши, можна запитати поради в духів. Пуття з них мало, але товариство йому не завадить». Коли він дістався до свого привалу, сонце вже хилилося за обрій. Згаданий привал якраз годився герою з такою могутньою статурою. Над ямою в землі на двох великих жердинах покоїлася добряча купа мокрих гілляк. Всередині вже добре підсохло, та й дощ втих. Сьогодні ввечері він розпалить вогонь. Логін вже давно не дозволяв собі такої розкоші мати власне багаття. Пізніше, попоївши й відпочивши, Логін набив люльку шматочками чаги. Він знайшов її кілька днів тому біля коренів дерева – великі, вологі, жовті нарости. Логін відламав собі добрячий шматок, але лише зараз вона підсохла так, що можна було курити. Він дістав з багаття палаючу гілку і підніс її до заглиблення в люльці. Пахкаючи з усіх сил, доки гриб не задимив, Віддаючи знайому солодкувато землистим запахом, Логін закашлявся, випустив коричневий дим і задивувався на мерехтливе полум'я. Його думки перенеслися в інші часи, до інших вечорів та інших багать. Там шкірився шукач і вогонь виблискував на його загострених зубах. Навпроти сидів кремезний, наче гора Тулдуру, котрий сміявся так, що аж у вухах виляскувало. Був там і завжди трохи наляканий Форлі найслабший, в якого без кінця нервово бігли очі. Був і Руд Тридуба, і Хардінг Мовчун, котрий нічого не говорив. Він завжди був таким, за що його і прозвали, Мовчуном. Всі вони були тут, тільки не навсправшки. Бо всі вони вже упокоїлися, бо з'єдналися з землею. Логін вибив попіл з люльки у багаття і відклав її подалі. Бажання курити ще часто. Правий був його батько, ніколи не варто курити одному. Він відкрутив кришку своєї потовченої фляги, набрав повний рот і спорснув набагаття. В холодне повітря здійнялися омахи полум'я. Логін витер губи, смакуючи гарячий гіркий присмак, а тоді відкинувся на вузлуватий стовбур сосни і почав чекати. Збігло чимало часу, перш ніж вони з'явились. Їх було троє. Вони тихо виринули з танцюючих тіней поміж дерев і повільно попливли до багаття. І що блищали вони до вогню, тим чекішали і їхні форми. «Дев'ятипалий!» – мовив перший. «Дев'ятипалий!» – вторив другий. «Дев'ятипалий!» – додав третій, і їхні голоси лунали так, наче це говорив сам ліс. «Щиро запрошую вас до мого багаття!» – сказав Логен. Духи присіли і втупились в нього порожнім поглядом. Сьогодні вас лише троє. Першим заговорив дух, що сидів справа. Після кожної зими нас прокидається все менше. Ми останні, хто залишився. Ми не ще кілька зим і ми теж поринемо в сон, і тоді нікому буде відповісти на твій заклик. Логін похмуро кивнув. До вас доходили якісь новини з нашого світу? Ми чули, що чоловік упав зі скелі. Вибрався з води живим і перетнув високогір'я на початку весни, а був він закутаний в гнилу ковдру. Проте ми не віримо в ці чутки. Дуже мудро. Бетод веде війну, мовив середній дух. Логін спохмурнів. Бетод завжди веде війну, він тільки це й робить. Так, завдяки тобі він переміг у стількох битвах, що сам себе нагородив золотим капелюхам. Нехай він горить у пеклі недоносок. Лайнувся Логін, сплюнувши в багаття. «Що ще?» «На північ від гір повсюди гасають шанка, і все підпалюють». «Вони люблять вогонь», – додав середній дух. «А вже ж погодився той, що сидів зліва. Навіть більше, ніж ваш рід, дев'ятипалий. Вони люблять його і бояться». Дух нахилився вперед. «Ми чули, що у вересовищах на півній тебе шукає чоловік». «Могутній чоловік» додав середній дух. «Старожитній мах!» – докинув той, що сидив зліва. Логін нахмурився. Він чув про цих магів. Якось йому трапився відьмак, але його було легко вбити. Він не мав жодних надприродних сил, принаймні, нічого такого Логін не помітив. Але маг – це вже інша справа. «Ми чули, що маги сильні та мудрі», – мовив середній дух. «І що подібний маг може чимало дати звичайній людині і показати небачені речі?» Однак маги також хитрі і їхні шляхи несповідімі. А чого він хоче? Спитай його. Духи не надто переймалися справами людей і завжди були скупі на подробиці. Та все ж це було краще, ніж звичайні розмови про дерева. Що робитимеш дев'ятий палий? Логін на мить замислився. Вирушу на південь, знайду мага і спитаю, що йому від мене треба. Духи кивнули. Вони ніяк не виказували, хороше це, на їхню думку, ідея чи погана. Їм було все одно. «Що ж, прощавай, Дев'ятий Палий», – мовив дух, що сидів справа. «Мабуть, ми більше не побачимось». «Вже якось обійдусь без вас». Логенів дотип вони не оцінили. Духи піднялись і почали віддалятись від вогню, поволі зливаючись з темрявою. Згодом вони зовсім зіщезли. Але Логін був змушений визнати, що від них було більше користі, ніж він сподівався. Завдяки їм у нього з'явилася мета. Вранці він вирушить на південь, і там знайде мага. Хто знає, може він виявиться непоганим співрозмовником. Зрештою, це краще, ніж за так отримати в груди купу стріл. Логін дивився на вогонь, поволі киваючи самому собі. Він згадував інші часи і інші вечори біля багаття, коли був не один.